Ridicăte. Moto trecută prin foc și prin sabie, Dumitru Matkovski, Pământul tu cel de glorii, te caut prin străvechi istoriei, când vremea noastră de acum, ce -a mai rămas din tine? Huma, doar Huma cu de aur fire. Și de atâta siluire, de grabă nici preia o doamne, nu vom cunoaște în veri sau toamne, Ridică-te din suferință și din cazonă umilință, Ridică-te, basarabie, trecută prin foc și prin sabie, Bătută ca vita pe spate, cu biciul legii strâmbate, Cu lanțul poruncitoarelor strigăte, ridică-te, ridică-te, ridică-te! Ridică tu preschimbată într-o mină de sfeclă și de nicotină în care sunt înmormântate vieți de soră și de frate. Tu preschimbat în acareturi, într-un local de zaefeturi în care Domn e cel mai tare și cel cu viață.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 Tu preschimbată într-o gare, în care cine vrea coboară, prin care cine vrea să plimbă, scuipând în dateni și în limbă, tu preschimbată cu demență, în câmp de grea experiență, executată în trunchiul dacic, pe chiar destinul nostru tragic, ridică-te din suferință și din cazona umilințe ridică-te, basarabie trecută prin foc și prin sabie,